biddeak mobilizatzera deitzen du larun Elburua eta, oh, bat honetan helburua baiionara heltzea eta hoja momentu jendetsu bat re sortzea, bakotsa beregitik abiatu zerrri bakottxana elkarretaratzeak antolatuak direlarik. Hogeita hamak urte aski da larun bateko lema jake esnal Xistogaren buruta Jonkepaparoten egoera dela eta gurekin dugu hirulekiko eh, irratiko estudioetatik Michel berroko hirigigoain egunon. Bai, egunoan zueri, bai. Presoen eriotz kondena ez dugu onartuko. Prentxaurikoaren mezu nagusia zen joan hastean, xalbu espeneko neurien erabilpena gelditu behar da, hortako, zertan da beraz eska hori. Be eska, era orda, bizi eta hori, orda, bizi-bizirik eta erantzunik gabe, e, e, Frantzian ofizialki e, eriotze zigo haken duela da, ez da aplikatzen, baina uh, uh, presondegia uh, emaiten baldin balimada bizi osorako eranaidu uh, presondegian hilzerat kondenatzen dela eta azkenean perspektibarik ez dela eta hori ez da honargarri kontra, kontradikzioa da uh, eta beraz uh, erraiten dugu eta ujukatzen dugu eta, eta anistazun uh, zabalean uh, kondena egin behar hotedea hilzeratzen no, ez ez da posible, ez da bake prozesu baten izpil zirituarek ilan a, a agarri, eta hor behar dugu uh, hori erakutsi uh, azkenean uh, bake prozesua orokorra da, uh, nombait jokoan uh, guk uh, uh, egia da bake prozesu hori uh, uh, sinesten dugu, bultzatu nahi dugu, desblokatu nahi dugu horai egia da blokatua dela, egin dira urratxak uh, duela zamei demora behin ansobera demora honetan blokatua da eta hor bat galdera bat uh, pilpilean, bide juridikoek uh, zerbait emanen dutea, ala dira, eh, hori da, zenta uh, emeretzia haipatu duzu, egia da, emeretziko egun hori, haundia da, larun bateko hori, importanta izanen da, baina bat dugu beste egun bat ondoko astean, ogoita lauean, uh, bi hauziren uh, aktualitatea dugu hor, importanta, uh, jakez ez naleen uh, D-I hauzia, baltintzapeka tza, emaitza izanen da, Eta egun bedean, izan endaz, historien uh, de jauzia ere. Uh, eta momento horiek, uh, hala, adiezazgarri izango dira, zertangidan uh, ikusteko eta berdugu presionia egin eta berdugu... Uh, Horita margurte honetan preso direnak, preso handegitik atera, ez da dudalik beste nez, eh, eh, preso. Hortan da, baldintzak betetzen baitituzte, eh, jake sesnal, esistogaran burudota jonke paparotek ateratzeko aspaldian, eh, hortanda ba. problematika eh, ba. momentuz ba. beti. Ba kontraio iten baita. Ba, ba. ba. Berda ikusi, e, zuke reiten duzun, ari is egituz, e, judiek, zenta judiek, ere maiten dute berena dostasuna e, libatuak izan ditezen. Eta berda ikusi, judiek e, e, plazanatzen edo idazten dituzten motibazioak e, biziki, biziki, biziki onak dira, ez da hizbat aldatzeko e, ere maiten dute e, Hemen Euskal Herrian aldatu dela, prozeso bat badela eta desahmatua dela, disol, disoluzioa egina duela, badela uh, mogimendu zibil uh, bat uh, ahantzatzeko gauza horretan, preso, uh, sisztor eta jakesek olien bigai horretan eta eta parotena bertinda. Uh, Erraiten dute ez dela irrisku izpirik berriz gibelerat itzultzeko, beren jaren zerzioa sigurtatua uh, dela, uh, Beren uh, presion degian eraman dituzten urteak, eraman dituztela uh, baldintza honetan. Denak denak denak alde dira eta gero hor bada prokuradore bat uh, erraiten duena ez da jauz aldatu Euskal beraz behar dira preso atxiki. Uh, hori da hor, hor, hor bada uh, oztopo animale bat gure bideo hortan eta hori behar da jauza hazi. Hori da? prokuradorea, beraz, frances gobernuaren ordezkaria ba. eta horretan gakoa ba. bake prozesu ba. batean justizia transizional bat plantan emaiten da aldeguziak ados emaite, am, emantagero ba. zertan dira beraz ahemanak parisekin hor baita gakoa ba. urtea berezia izanen dela prozesuaren zateran duzie zertan beraz hor ba, ebe, e da, e, berezia da, edozen gizaz aldeenik erraiten e, e, e, nuena uh, uh, Bide juridikoek baote dute atera biderik, e, lablokatu dira, hori egu aurten da geriko, e, ez dira beste hauzik izanen ondoko urteetan. Beraz, e, eta horren arabera dira gero gauzak e, e, beste gizat aldatu behar. Juridikoan ez balimada deuse posible e, bide politiko tairrik eta bide politiko soiletik beharko dugu e, jokatu. Orduan duan, zertan dira eta gobernuarek hilako ahremanak, ebon, Aldaketa izan da, eh, azken bilkura egindukularik justizia ministeritzarekin eh, bezpera hau antzen aldaketaren bezpera hau antzen berazegure deia bere balizak egina zituen joiteko, nahi zibilkura honokan dugun ez da eman koja izan, hori ministro berri bat bat Hitz ordua galdegina da, e, erantzunikoa emementoan dakitanaz, enun ez den atzo arratxean edo etorri zerbait, erantzunik ez dugu, behinan izanen da, ez datutarik darik, izanen da, eta ministroarekin lan e, bilkura, eta numbeit, e, numbeit, bere ibilbidea ikusi dik eta, e, eta ikusi zebere posizioa e, hilzeko, E, kondena horiak buruz, forma e, formabatean edo bestian. Ba, nahi dugu hor, e, abokata izan nadenari, guk eginen dugu gure, gure ahazuinaren a, abokata lana eta behar dugu konbentzitu e, bere eskudela, bere eskuda, e, gure ustez hor horretan e, urteuntan preso direnen e, e, geroa jokoan da, bere, esku, bere eskuetan da. Eta hori hortan izan egira e, Hogeita amagurte, behar da hogeita da zi, uh, Espainian, dujatiak izan balire, han egindituzten ekin zen gatik, libo ezan ziren egun. Hogeita urte baitzen gorena gara jartan. Frantzian ez da posible, uh, ora indik atxikitze. Ora badira ateratzen, uh, beste helmuga zer da, badakiko, beste helmuga zer da, ne? Eh? Uh, Bukaera, eta hori ez dugu nahi. Idiot. Eta beraz, hori da jokoan, eta, eta hori... Uh, Uste dugu, sinesten dugu, jen nartegusia berianista šunean, edo zain ideia, edo ikuspegi izan desat, iraganaz behar dugula eta behar dutela denek juntia, juntatu momento historikon Bukatzeko beraz, eh, Michel Berroko iregoin minuta ditugu mobilizazio eguna La. larun batean elburua da baionara heltzea lapurdi basena eta siberoko soko guzietatik autokara banean eh, irri bako txetan itzorduak badira zuen webgunean atse maiten aldirenak zerrendatuak eh, nola antolatuada eguna helburua hor atxaldean bit erdiak aldera eh, su prefeturaren eh, Bai, kar Baia eta e, uh, iparraldegussi hunkitzen du, eh, biharko edo larun egun horrek eh, hogeita bat puntu edo egritatan en dira alkarreta atzeak e hori urte, ogeita uh, pundu, uh, fixazio pundu partitzeko, eta hori guziak jontatuko dira jiru uh, autogaravan forman, uh, eta jontatuko direnak uh, uh, biak eta erditako su prefetura itzinat. Eta, izanen da esprezio berezi bat, eta uh, uh, estatuari uh, gira, or, uh, mintzatzen, or, uh, orai, zen da prokuradorearen gaiai patut dugu lehenago, gobernuak du izendatua, eta ez, da, ez dugu honartzen, eta gana dugu, eta ez dugu onartuko errandezak guten, horai uh, justiziaren independentzia dela, eta ez dutera jauxe egitenan, bai egiten aldute, frogak baditugu egiten aldute, emaiten aldituzte uh, prokuradorer informazio batzu edo i, uh, direktiba batzu, erraiteko e, e, e, eskolegien gauzak aldatu direla eta hori kontutan hartu behar dela, hori ez dute egiten, hori egin behar dute, eta behar dugu hori lortu horreiko ministroa eta. Artako da uh, uh, zinez bon hitzakti uh, hitzak beti auhauk dira behar,men behar, larun bateko egun hori oso da uh, desblokatzeko egoera hori. desblokatzeko eta uh, erraititeko uh, erakusteko bi .000 urte hau uh, izan behar da aldaketa baten urtea. Mm. Uh, nola bi .000 haaseia hamagabettzearen uh, Eh, ekin zarekidan izan bezala, eh, hau behar da, eh, prozesua desblokatzeko urte berezia izan, eta hortako ari gira lanien, eh? e izan nenda urte berezia. Ados, Michel Berroko irigoin erran bezala, larumatean mobilizazio eguna handia eta artizandolape.eus webgunean atse mangoitu zuen, zuen herrietako ekimen, abiatzeak biatzeak milesker gurekin ego nigoizuntana? Bai milesker zueri eta larumata arte.